i da postoji sa onim što ima i početak i kraj, i eto crkva je tu, a odmah iza nje, kako to vrlo često biva, luna parka i u Podgorici vi znate za onaj kontrast koji promije se o i postavlja kram Hristovog Vaskrsenja i odmah iza njega luna parka.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 Ili joint, nekad je to bila šećerna vuna, djeca danas više vole da uživaju na druge načine sevijajući određene trave, koristeći narkotike. Crkva nije tu da bude dobar komšija, crkva je tu, braćo i sese, da donese vječnost, vječni život. I ako hoćete, dozvolimo dobru zabavu, vječnu zabavu, vječnu radoz, vječno veselje, vječno praznovanje, vječno obraženstvo, bez smrti, bez incidenata, bez promjena na gore, nego samo na bolje. I nije bilo lako tim našim ocima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 To čuju i ljudi koji su izvan crtve. Vi znate da su naši predsipa, kaže, slavim Božić. To je ona klasična nepravoslavna formulacija. Slavim Božić. Ili slavim Vaskras. To su klasične projeve nepravoslavne vjere. Šta to znači slavim Božić? Je to sve što imamo? Je to sve što slavimo?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 Na mrak, Bog se javi. Naravno, da nisu odpozdravljali, jer nisu znali o čemu se radi. Kakav je to novi pozdrav? Bog se javi. Na Hristo se rodi, iako zgrčanoga lica i kroz ukočenu vilicu i izađe ponekad. Vajstinu se rodi. Ili Hristos vaskrse. Vajstinu vaskrse. Ali ne lako, braći sestri. Vi dan danas imate situacije, i to ovdje po našim krajevima, na pozdrav, ne samo na Vaskrs, nego na groblju, posle sahrane, prilikom svakog susreta bi to mogao da bude, Hristos Vaskrse, čute, nema snage, nema ljubavi, nema vjere, a o po pozdravu Bog se javi, vrlo malo znamo, vrlo malo. Danas, braćo i sestve I od danas Mi ćemo se pozdravati, pozdravati Sa tim pozdravom Bog se javi Novo Za većinu, da, novo Ali za crkvu ne Od uvijek je tako bilo Drevna crkva Od Božića do Bogojavljenja Nepresanu prazniku Na visokom nivou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 I nemamo protiv toga ništa. Ima brat koji će to da završi. Ti ne znaš, ali brat zna. On ne zna, ali ti znaš. To su da ograničenje. Ne govorimo o tome, ma da svijet vrlo često to tako karakteriše. Govorimo o duhovnoj gluposti. Da čovek, je pogledajte, a obično su najgluplji oni koji su pomjerili ima ovoga svijeta najpametniji. Evo vidite danas. Danas, braćo i sve se, u crkvi nema pametnih, danas profesora nema, naučnika nema, lidera narodnih nema. Pazite, sveta trojica se danas javlja, praznik velikoga Boga, oca i sina i svetoga duha, toliko veliki da većega nema.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 Drugo lice Svete Trojice, dakle, Sin, silazi sa nebesa i Duhom Svetim se začinje utrobi i djeve i iako Bog u vječnosti postaje čovjek u vremenu, prijima tijelo na sebe. Vječni Bog prijima tijelo na sebe. I u tog trenutka, braći i sestre, čovjek više nije isto biće.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 Nekad poštujući vaše vrijeme, ali tako su to važni praznici, tako su to važne trenuci, ako po, promašimo, bojimo se da će nam biti vječnost ugrožena. Nemojte da nas podrešno shvatite, znam da nije, mada možete da slobodno dok se propovijeda, slobodno možda da se sjedi, e, nije ovo istjazavanje, braću i sese, da zadržavamo po 40 minuta. To su tako važne stvari za našu vječnost a nemamo mnogo prostoranih trenutaka, vremena sve manje i manje. Ono što bi trebali da istaknemo, pored mnogo toga što treba istaciju, ali evo da se ograničimo na ono glavno. Značaj krštenja. Danas, Bogojavljenje, pored mnogo toga što nam govori i otkriva, otkriva nam i značaj krštenja, primanja sve te tajne krštenja,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 A Gospod, primajući krštenje od Jovana Krstitelja, nemojte da vam padne na pamet da je Gospod trebao da bude kršten. Ne, braće i sestre, pa kako Bog da bude kršten? Ko će Boga da krsti, braće i sestre? To je Sin Boži. Zašto on to uradio? Iz velike ljubavi i snishođenja prema našoj bolesti, prema našoj gluposti, prema naše mraku,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 da je to obanja božija da je to glava sina božjeg i Boga a kršten gospod da bi smo mi bili krštavani praznih bogojavljenja govori svima braći i sestre da ako hoćemo da uđemo u bogopoznanje ako hoćemo da nam se bog javi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 koji ne bude ispoštovo darove koje primi u Svetom Krštenju, završit će u sredini zemlje i bit će zašarafljen tamo gdje su lanci satanini, u najdublje dijelove Tartara. Tako je onaj idolski žrec rekao Makariju Velikom, da se ispod nalaze hrišćani ...koji nisu ispoštovali zavijete koje su dali na svetom krštenju. I krštenje, braćo i seste, koje primamo u crkvi, ako ga ne ispoštujemo, ako se nebesa ne nagledamo, nagledat se preispodnje i mraka vječnoga i, i ognja neugasivog...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 Pa nemojmo da budemo glupi, pomračeni. Otac govori, ovo je sin moj dubljeni. A ti kao čovjek te riječi treba da prihvatiš kao Božje riječi, očeve riječi. I treba da budeš blagodaran što ti se obratio, pokazao kao na tabli. Pa ne kao na tabli, nego na najbolji mogući način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 I traži da je poslušamo. Ne da se prepiremo sa crkom, braćo i sestre. Ne da se borimo protiv nje. Nego da je poslušamo. Otac je tako blagoslovio. Poslušajte. I duh sveti sići će i na nas, braćo i sestre. Istina, odnos duha svetoga i sina Božjeg Ne može biti isti kao odnos Duha Svetog i moje duše i vaše duše, jer mi smo stvoreni, a Sin Boži nije stvoren, On je nestvoren, kroz Njega se stvara, kroz Njega je sve postalo, pa i mi. Ali Duh Sveti, odnosno blagodat Duha Svetoga, kroz crkvu i pomjeri naše vjere, poslušne vjere, silazi i na nas.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 I onda će Otac Nebeski reći i za nas, i ovo je sin moj ljubljeni po blagodati. Jer samo pazite, Otac ima samo jednog sina, jedinorodnog, koji je ravan njemu počasti. Sa prestoven, sjedi sa desne strane Otca. Samo jednog sina.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 Duha Svetoga niko izam pravoslavne crkve neće primiti. Iako danas neki pokušavaju pod ejstom nečistih duhova da prokrče put. Ali to je nemoguće, braćo i sestre. To je nemoguće. To su obmane, to su opasne obmane. Gospodu došao prisutanje i nećemo ga rastezati. Nećemo mu uzimati ruke parastezati kao produžne kablove da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 gdje je Hristos prisutan i nema naroda. Zatvoreni hramovi, razrušeni hramovi ili prazne crkve, što još i gore, aktivna, a prazna. I šta sad, poćemo da ga izvučemo iz crkve i uvedemo u sportske hale? Ne, tu je, javio se, živ je, u crkvi. Ko ko će, neka dođe i neka ga posluša.